Guillerme da kosta sispakoki dea justuki aurten zizparen sisparen urte ugena da eta Guillem eguna horilea egun hori bai hemenets <laughs> atsabe eskuraturik <laughs> bai eta tenores oez, biztan da. Tenorez, <laughs> Bost urte bete ditu zizpa Bayonako gaztetxeak eta justuki berba, gibelera begira hasi e gaite jaiten altzen iguke ze ekitaldi desberdin antolatu dituzuen zuen zuek urte hauetan baiionako gaztetxean? Uh, Boi izan dira hainbat ekitaldi eta estilo desberdinetakoak izan uh, kontzertu edo hitzaldi eta baita ere beste el karteekin antolatu egun edo edo gaaldi batzu ere uh, batzua aipatzearen uh, izan da aiparen uh, epaiskarekin antolatu dugun uh, sustengun gawaldia Epa elkartearen zat, uh, izan zena, eguna antzerki batekin hasi izen, agero vergizmol orkestraren konzertu batekin bukatu zen, edo adibidez, aporeak elkartearekin eginiko dianari bilketa, gresiako erifusiatu entzat, ara fite-fite batzu aipatzeko. Agin ha -ha, bat, gauza desberdin beraz, perspektibarekin, zein da egiten duzuen balorazioa zei zan, ira pundu positibo edo zaitasunak? Ba e, oroak egiten dugunt putupostiboa baiona baionari begira da da ikuste euskal kulturari eta eta bay, ipagarleko eta bereziki baionako e... Euskal kulturari dakit bultza da begitso bat edo begikuntza eskaini dio zizpa Horrek e, kagi duena ere gaztetxeak ere gaztetxe nola ijan gaz txak, txak, zer den gaztetxe bat eta zer egiten den gaztetxeetan hori dena pixkat baiionako jendeari ezagutrazztea. Eza Eta eta biztan da ba, euskal kultura eta euskaraz eginiko kultura ere ebe, um, lehen planorat emana, emana izana ere. Mm -hmm. Bos gar urtena aurten ezin ospaturik zizte nola bizi izan duzuen Justuki pandemia e, garai hau? Ba, Pentsatzen dut kulturginttzko eragila asko bezala pena, pena handiz? Pena handi zen, uh, bost urte horiek uh, ez ditugu ospatu behar zen bezala, ez ditugu egiazki ospatu ere ez, ez bada simboliko kibakarrik. Beraz, uh, beraz ala, samradako kideok, uh, pen, penarekin, uh, pena handi batekin, uh, eta amnikustek beste gaztetxeetako edo kultur gintzako diendeak bezala, ben, ba, pena handiarekin bizi ditugu uh, gara jauriek Mm Hal -hmm. ere bazizte gazte handana bat e, segitzen duzu biltzen eta gazte motivabaturik a nola da. Bai bizanda segitzen, segitzen dugu biltzen, baditugu beti beti eta ideiak. Uh, naiz eta pandemia izan lortugin nuen aleere gauza batzu antolatzen, izan zen HP mankizuna jaiokulturarekin anantolaatugin nuena, Eta, eta gero, um, agorri, agorrilean programazio batuk angin nuen ere. Bon, bistanda hori dena ez da berdien, baina segitzen gira biltzen, eta segitzen dugu, segitzen dugu gauza, gauza bat zuen aurre ikusten uh, alere. Ni <hazien> uste ki, begira, zein dira zuen asmoak edo egonkak? Uh, Aintzinra antz, aintzinera begira, ba, espero dugu albeszain fite egoera egoera normal batean normal batean e normalago batean izannen direela uh, gure helburuak aintzina begira da. azken urteetan bezala bezala seggitzea eta albeszain goiz behitz begitz hastea aktivbitate publikoen egiten. Hhh. <laughs> uh, horretan horretan gira gaur egunoa zuritsagez. Zor, Hhh. <laughs> Gaztebehi batzuk sartu dira belaunaldi behiak sartzen dira emaitzite hor. Bai, eh, uh, bon din mainole an ezutko eta egin, baina baina badira 15 augekideren artean eta jende behi batzu jende behi batzu xartu dira gazteagoak heratzen duten zumen sala Mm -hmm. Etsatzen ala ez, eh? hizpa gaztetak badela etorkizuna beraz, bainaan justuki gure galdera zen Eiko eh, etxeak eman lokala eta e epe batekin zen hori ez ez zuen epe bat eman? Bai uh, kanginuenean beraz bi untsogeitzen naiz beraz bi.000 6ian uh, esttrainatu ginuen Uste dut? Ene memoria, uh, bai urtak hilaren ogeita iruan zen bi milata amaseian. Mm Hukan -hmm. uh, bai nolean, hauza uh, pezak bai, uh, ez ginela um, nola, e, uh, eraikin guzi horiek e, desegiteko e, asmoa dutela egun batez. Bon euh au sapessai azken uh, hartu em, emanen arabera egatenalla alda ba, momentuko olako proiekturik ez dela eta segi dugula bertokian eldu diren eldu baina ez sine zenbat orainik <gül> eh baduzue berdas esperantza dena den ezin eh, baduzu hor segitu ehikoe emanen manen lukeela beste lokal bat edo momentuzak ah, za dira Baremanakona dira egiko etxearekin bai arduradun politikoekin eta bai egiko teknikaliekin ere. Uh, gaztetxe auukan ginuenean hori zen uh, hori zen uh, auzapezak erganzigguna uh, tokitik mugitu berbalin bagira egiko etak beste toki bat uh, uh, bergeinekoa edo berkalitatekoa uh, atxman beharko gaituela. Bainan uh, di, asanmerkko gula, baan momentuko ezgira ezgira hogetan ohino. No? <hazitzen> e hoitaraz dezagune eh? astapenu hori beharbaa daen eh? nola lohtu zinuten gaztetxe, hori ere uh, zaila izan baitzen, ez eh? Baionako egian gaztetxe batukaitea. Bai, eh, gazte da sortu zutenek, beraz 2008an obekio horreituko dira ikuste uste, baina bai gara kompli, bizki komplikatuak izan ziren eta garaiko hausapesak zituen bat ere gauzak errestu nahi. Gero, eh, eginginuen okupazio simbolikoak nik uste eh, permititu zuen, gazte txaren, eh, txaren aldagia lehen planorat ematea eta arduradun politiko batzu posizionatzera posizionat ere ez eta... E, nola, e, um, egutegia erabiligin nuen, hilabete bat zuberantago, bin lata malauko erriko hauteskundeak ziren, eta beraz uh, aukera hori erabiligin nuen gure, gure aldajiak uh, maingain eratzeko eta gizart eratzeko. Eta, ara, hor eh, da urte, bost urteren buruan zizpa, gaztetxea, eta eta segitzen duela ez, antolatzen gauzak, antolatzen hainbat gai, ondoko, ez aste haste edo hilabeteetan bat duzu proposamenik zaila, zaila da, zaila da ejateko, zaila da proiektatzeko, harigira beti lan egiten gauza bat zuai pentsatzen, mainan, uh, ezin da, uh, Ez dugu, dugu gauzan dirik eran nahi momentuko ikusiz, ikusiz egoera sanitarioa eta eta ikusiz en fet, zer diren uh, diende bat zuen uh, le, lehentasunak, uh, arduradun bat zuen lehentasunak hori begira eta badakigu ez dela aientzat ez dela kultura uh, lehentasuna. <hazien> Finitzeko haipatu dezakun, behar bat justuki atera duzuen um, testu, testu bat, atera duzue orain eta testu hortan horretan uh, haipatzen duzue bosgajen uh, urte urgena, baina nabatira beste ideia batzuk ere, explikatzen halko zin guke? Uh, bai, uh... <coughs> Bai, ba, aipatzen duguna beraz bai bost urteko balantzea eta azken azken urteko bilana egiten dugu ere, baina nola salatu nahi izan dugu ere arduradun batzuen duten uh, ikusmoldeaksi sanitarioari begira eta, eta azkenean gauza batzu uh, nola haien termi, terminologia hartzeko esentzialak ez dire ez direnak eh, osoki moztu dituzte, janahi baitu kultureak janahi du sozializazio guneak ere etaeta eta, eta azkenean di, pentsatzun jendea ohartzen dela zia e, esentzial bezala auurezzen or, ez diren uh, gauza horiek uste baino esentzialagoak direla eta, eta beharezkoa dela bekoa behar dela hm, nola jendearentzat beagezkoa da ere ukaitea nola e, uh, kulturaren bidez pixkat uh, ispiritua eantzi batzea sozializazio guneak ukaitea baiiaztetxetan naustatuetan mm -hmm. zininetan Edo, edo ezakit, eta horiek dira beharrezkoak ditudun gauzak, eta, eta importantzia etzaiekendu behar horiei. Mm -hmm. Eta guk, eta beraz berrizikik gara zailoietan beharrezkoa dugu elkartasuna, sozializazioa, eta e, eta ere beste gauzabatzua ipentsatzea, eta, mm -hmm. eta ba guk salatzen dugu hartu izan diren orientazio horiek. Azkenean, uh, diende asko psikologikoki ki zailtasunetan eh, ematen ditu, baina baita ere zera uh, sektore horietako uh, langileak eta, eta artistak ere. Mezu hori, <gibarri> zabalduna izinuten, Mil Esker, Guillem da gaur gurekin izanik, eta zizpako gaztetxearen gaiak egirik gure gana, Mil Esker. Mil Esker, Madi.